când putem, iarăși, să ne ocupăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Hálat mondunk Istennek, ezért az alkalomért is, amikor igeievel foglalkozhatunk. Totodată adresăm un cald salut frățesc și creștinesc tuturor celor care totuși au ținut ca și în această seară să participe la masă Domnului. Meleg keresztény és testvéri udvăzletet intézünk ez alkalommal is, mindazokhoz, akik elhatározták, hogy az úr asztala körnul foglalnak helyet. Și în această seară, cu ajutorul Domnului, vom continua comentarea cărții prorocului Daniel. Omae a stériura ban is folytatni szeretnénk Daniel könyvének a magyarázata. Acum am ajuns la capitolul 9. Eljutottunk a 9. fejezethez. Și în această seară vom vorbi despre rugăciunea biruitoare. Omae a stériura ban a gyözedelmes imából szeretnénk beszélni. Vom citi ca introduceri din capitolul 9 versetul 19 bevezetőképpen olvasuk el Dániel könyvé 9. fejezetének a 19. versét. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne. Ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăboi din dragostea pentru tine, Dumnezeul meu, căci numele tău este chemat peste cetatea ta și peste poporul tău. Uram halgas meg, uram légy kegyelmes, uram légy figyelmetes és cseleked meg, ne késedelmezél, tennem magadért, ó, én istenem, mert a tenevedről neveztetik a te városod és a te néped. Probabil că nu-nyi ajunge nicio viață de om ca să citim toate comentariile care au fost scrise în legătură cu capitolul 9 din Daniel. Azt hiszem, <gül> hogy egy emberi élet nem volna elegendő ahhoz, hogy végigolvasunk minden komentárt, ami a Daniel könyve 9 fejezetével kapcsolatos. Capitolul se compune din două părți distincte. Ez a fejezet két szembetűnő részből pedlődik össze. Prima parte este rugăciunea a Daniel és este considerata a fi cea mai frumoasă rugăciune profetică din Vechyul Testament. A fejezetnek első részét képezi Daniel imája, amelyről megállapították azt, hogy az o a legszebb profétai imák egyike. A poi parte a doua este explicarea profeției precedente din capitolul 8, versetul 14. A második rész pedig magyarázata egy előbbi fejezetben említett rótációknak még pedig a Daniel könyve 8. rész 14. verse. Și este un loc din Vechiul Testament care este considerat ca fiind cel mai reprezentativ cu caracter mesianic. Este Azavélemény róla, hogy egy olyan írás az Ótestamentumban, amelyre a legreprezentatívabb meshiási jövendölés. Unul dintre <sínt> primi comentatori, ai cărțile lui Daniel, anume savantul fizician și matematician Isaac Newton, a Daniel könyvének legelső magyarázói közül az egyik, a nagy matematikus, fizikus Isaac Newton. Investita sa carte Az híres könyvében, amelyet írt a Daniel és a jelenések könyvére Apreciază că acest capitol ar fi hogy ez a jövendőlés, ez a fejezet a keresztény vallásnak egy alapköve însă și rugăciunea este un exemplu de perseverență în rugăciune. Magaz Ima jelképe a kitartásnak az imádkozásnak. Dar este și un exemplu de justă raportare la sine a rugătorului. Ujana kor az imádkozónak helyes viszonyulását mutatja be Önmagához. Kárjáfosztária prorocului după videnia precedentă. Vai un mi volt aprovechának az állapota az eröbb látomás után. Vészetül 27 din capitolul 8 spune. A 8. fejezet 27. Verse a következőket mondja: Jeo Daniel am leșinat și bolna, uh, Am stat leșinat și bolnav mai multe zile, apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vederea aceasta și nimeni nu știa. És én, Daniel elăiurēc és beteg betegvalik néhány napig, de felcălik és a király dolgát végezém, és álmlkotám ezen a látáson, és senki sem értette. Acest verset dovedește că psihicul omului influențiază fizicul lui. Ez a Bibeľ avagy ez hogy az ember fizikumát befolyásolja annak pszihikuma. Trebuie creștini să uite această strânsă corelație dintre psihic, adică dintre viața spirituală și dintre fizic, adică viața corporală. O chiar este în Șoanetavet kezdemegerőd a Soros kapsulatról, amely fennáll a pszihikum és a fizikum között, az a, az a lelki és a fizikai természetes élet között. Pentru că un suflet uman Ross de témer, de grigi, mert egy olyan emberi vélet, amelyet állandóan rád a félelem és a gond. Unom keresztezve ráad, din káosz Egy olyan ember, aki kétségbe van és betegsége miatt, arra putász a dríme, cél majrobbust fizikumán. Összeomolhat, még ha a legerősebb emberi fizikumról is van szó. A saját eredményt si prófokul. A Deoarece în interiorul lui era îngrijorat, în ceea ce privește vedenia lui Dumnezeu, de aceea și fizicul lui era dărâmat, adică aleșinat. Mivel verbeansha eben az istenáltaladott látomást illetően, ezét asztírja az iga hogy elvesztette esméletét. Ha pois preocupat de treburile regatului. Az után foglalkozott iráj ira mai departe uimit, de atova bai și medita, cerceta, căuta să afle voința divină. Noi considerăm că această rugăciune nu este o rugăciune spusă eventual doar numai la acea ocazie. volt amit azal az el. Vom vedea mai târziu că a trecut un timp destul de îndelungat de la vedenie și până la răspuns. E sochi sub ia bamatni fobiuk mai hogy alátámasztó a, a válasz ig. Hosszabb időszak telte. Considerăm că această rugăciune este un sumar al rugăciunilor lui Daniel spuse în această perioadă în legătură cu această problemă. És hisszük azt, hogy ez az imád, amit itt leírva találunk, csak egy sumája mindazoknak az imágnak amelyeket Daniel, Daniel elmondott abban a periódusban, e kérdést illetve. Probabil zilnic, și nu odată, astfel, în acest uh, spirit, a pus înaintea lui Dumnezeu problema sa. Lehet, hogy naponta, és nem is csak egyszer, ilyen <coughs> lenfületel helyezte a maga kérdéseit, Isten színe elé. Această rugăciune o vom împărți în patru părți. Ezt az imát még résztre fogjuk felosztani. Prima este introducerea capitolului. Az első maga a fejezetnek a bevezetője. A doua parte, când ne vom preocupa cu condițiile esențiale ale rugăciunii a második részben foglalkozunk a győztes imánok az alapvető feltételeivel Apoi în a treia parte ne vom ocupa cu condițiile unei rugăciuni de mijlocire Pentru că aceasta este o rugăciune de mijlocire Harmat surban egy közben járó imánok a feltételeivel Mert ez közben járó ima Și a patra idei A negyedik gondolat pedig Nu există o rugăciune biruitoare fără un fond spiritual sănătos al celui care se roagă nem létezik győztes ima, megfelelő lelki alap nélkül annak részéről, aki mondja az imát. Adik, în acest kapitol găsim neşte lucruri foarte fundamentale și esențiale pentru rugăciunele din toate timpurile. Ebben a Biblia fejezetben, alapvető és lényeges dolgokat fogunk találni a minden időt imáira nézve. Am putea chiar să afirmám, că este un manual al rugăciunii. Kijelenthetünk talán azt is, hogy ez az imádkozásnak a kézi könybe Da să vedem mai întâi traducere, adică introducerea. la bereză Da, aria. pedig În anul din tâi spune versetul întâi al lui Darius fiul lui Ahasveros din neamul Mezilor care ajunsese să împărat peste împărații Haldeilor. Darius, nașa Ahasveros fiul nașului a mediat beli de a mai întâlnit cu acest așa zis Dariu, care era med. Mg találkoztunk azzal a bizonyos még Darius Sal și am zis că este vorba de e, împaratul numit în istorie Cuare al doile. És jelentettük azt, hogyígy szó van tulajdonképpen a történelemben megemlíett második küágsszáréz vol. Adecă acel împărat despre care Jozefus Flavius Marli istoricean, e vreu spunea că acest Dariu purta un nume grecisc. És arról a Darius ol van is sző akirollő. Josephus Flavius a zhidot történész feljezi, hogy görög nevet viselt. Maimonides a zis despre el că era socrul lui Cirus. Șed megemnitatutrol asta is, hogy ők Cirusnak volt az apósa. Deci, dacă el a fost cu adevărat lui Cirus și acesta era Darius, medul la care se referă Daniel, Ha a hát, Cirusnak volt az apusa és ez az a bizonyos med Darius, aki reutal Daniel is. Atunci acest, acest prim an al lui, deci datarea, putea să cadă pe anul 539 538 de első éve, amiről itt szó van, ez Krisztus előtt 539 538 ra de meg ne említenünk anterior, de az előbb elmondottakat. a az előző a pontos idejét leszögezve 8 Și între rugăciunea scrisă în capitolul 9 au trecut circa 10 ani. Az előbbi fejezettben epit lábunkás și az ítelmeik imádkozás között eltért körülbelül Dar acest amănond trebuie să ne dea cel puțin două învățături de bază. In szerződéslet két Noi în Sfânta Scriptură vedem niște rugăciuni spectaculoase care au răspunsuri imediate. A szentírásban találul nagyon sok látványos imát, amelyekre a válasz azonnal jön, dar în dosul acestor rugăciuni a zis, spectaculoase, care au imediat răspuns de... Emely úgynevezett látványos imák mögött, amelyre azonnal a válasz. imediate sunt aparente. Ezek az úgynevezett azonnali válasokk csak látszóla. Pentru gând dosul acestor rogă de bir de multe ori stau ani de zile de perseverență și credință. Mert emme győrzkess imág mögött tulajdonképpen több évi kitartás is alkalmazhatóság. În dosul acestor rugăcini biruitoare a o asiduă de sine a marilor bărbați. Emegioste și m-a mögött áll a nagy férfiának az önvizsgálódási periódusa. Și în dosul acestor rugăcini biruitoare stă cu adevărat o viață plină de rugăciune. És meggyőztes imáknögd áll egy valóban imaélet. Probabil acuzzi dumneavoastră despre marele uh, rugător caris uh, treian secolul trecut anume George Miller Gondolom, hallottatok halotatok egy múlt századbeli nagy ivázóról mégpedig Müller Györgyről acest om doar numai prin rugăciune a reușit să colecteze să de la bunul dumnezeu vreo 52 milioane de lire sterline în viața lui și ez az ember csupána az isten ez való imádkozás révén Életében viața jutni a donat udnot jutni 52 milioane mai multe Pentru că el a fondat mai multe orpheline, Târgoviște, spitale, Târcorea, mai multe, multe instituții umane, Több conșervii întesmen și el personal s-a îngrijit de uh, bugetul acestora. Și el semeiesen uh, gondoza ezeknek a kölcségvetését. În viața lui nacerut niciun ban de la niciun om és életében egyetlen egy filért sem kérd senki Or, de câre, câte oré avea nevoie la institució, sau la szpital, sau la orfelinat, de ceva, intra a kamerába de rugáciune, se ruga, és a era rezolvată. Bármennyi se ha szüksége volt pénzre, a kórház, a jótékonysági intézmény vagy pedig a zárvaház számára, mm. bement az ő belső sovájába és imádkozik. Ó, oh, viața lui este plină de experiențe. Az élete tele van tapasztalatokkal. Fiind vorba despre aceasta, haideți să vă spun una dintre acestea. Și mint ezekről levéne-n sot, mungyak el csak egyet a közül. Într-o dimineață, diz de dimineață, vine administratorul și spune, frate Miller, nu avem nicio bucată de pâine. Egyik reggel hozajon a gondnok, koran, és a s Müller testvér, egyetlen darab kenyerünk zincs. Și uite, sunt aici sutele de guri. Probabil poate chiar și miile și n-am ce să le dau de mâncare. șoc 100, șoc 1000 și nimic Bine, frate, am Eu o eu. Dar a lucru de ce îmi spui mie? De ce nu spui lui Dumnezeu? Dea smier mondod, dar -e dacă nem Istenek. Pentru că Dumnezeu uh, se îngrijește de copii acești. Mier Isten frate, am frate, Trebuie să frate, lui Dumnezeu. ne a frate, Dar nu e nimic. Haide, să mi să îi spunem acum. Jár és mondjuk el most. Hajnál, hogy ne legyek el a George Miller térdre. És a leggerősebb arccal, Müller György istenel beszél. jártam, Uram, meg, hogy eme gyermekekre emlékeztetek. Le, ai tăi. tudom, hogy ezek a a Tudom, hogy a gyermekek a És és te olyan vagy, aki mindig gondoskodol ról. Oh, nu știu din ce motive am ajuns, ca să nu avem pâine. Nem tudom miért jutottunk oda, hogy nincs kenyerünk. Poate că era lipsa noastră. Lehet talán a mi hiányosságunk ez. Sau poate că să ne pui la încercare credința, sau încrederea noastră în tine. Vagy ki akarod próbálni hitünket, és benned való bizod al munkat. Oricare ar fi motivul, doam. Akár mi legyen az ok, uram. Noi te lăudăm, și pentru această încercare. Ti mi... Is, mi... Így is magasztalunk téged ezért a próbált. És noi őt mulțumim, că și akuma îți vei arăta e, dragostea ta paternă față de acești copii. És köszönjük te, hogy ezúttal is megmutatod eme gyermeket iránti atyai szeretetet. De ja, Doamne, éppen ezért, Urunk, primește tu această amintire întârziată, adică aducere a mintei întârziată, fogad el tőlünk ezt a késui emlékeztetőt, și te rog, Doamne, așa kérlek, conform, urunk, cum ai promiz? úgy, megígérted, copiiți iniodată nu vor duce nici de apă și de pânză. Hogiarmeca fogják am a kenyeret és a vízét. Fődoamne, ca să putem fi mulțumitori și pentru răspunsul tău din meg, hogy hálások lehessünk ezúttal is, a moradja li válaszódért. A spus ami: "Amennt mondok, sako szájiz Azután író azt aláhozult, "Administratorul s Ráadé? És a gondok megállt, testvér? De a tudom? Tudod-e, hogy milyen helyzetben vagyunk? Da, <sítható> szigor. Igen. <sítható> elmondtam, hogy nincsen kenyerünk. Elmondtam, hogy nincsen Da, mert széleszt, frate. Megértettem, testvér. <sítható> <sítható> és miután meghallottam, elmondtam Istennek. <sítható> Nem értem. Nem értem. Mit t adjak a gyermekeknek? Lássá, dragá, că Búndod Bunezius se va îngrizi. Hagyj fel, dragám, Isten gondoskodni fog. <gül> És amíg ez a párbeszéd folyt, Cineva bate la usá. Valaki kokoktatott. E, frate administrator, spunea un copil. Gondok testvér, mondta az egyik gyermek. În fața porții stául niște, niște căruțe mari. A kapu előtt <gül> nagy sekerek állnak. Și oamenii cer, ca să deschidem poarta. És az emberek irik, hogy nincsuk ki a kaput. Miller le spune, mergett, imediat, mert Menjetek és nissátok, mert Isten kült el őket. Au kinyitották a kaput, și niște căruțe au intrat, pline cu és căruțe És kenyerrel megrakott sekerek hajtottak be az udvarba. Și din mână -mână pâinile, a gyermekek kézről kézre adták a kenyereket. És Miller úgy spune administratorul. És azt mondta gondnoknak. Ó, puțin Ó, Látod? Încă înainte de a ne fi gândit sau apucat să ne, să ne rugăm, deja Bunul Dumnezeu a pus în inima cuiva gândul acesta ca să vină în ajutorul nostru. Mielăt gondoltunk volna az imádkozásra Isten, már valakinek az elméjébe ültette, hogy cieszen a mi segítségünkre. Da, era un mare bărbat a rugăciunii. Az imának nagy fértia volt. Care era secretul? Mi volt ennek a titka?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 Kulépi a kilencven éve. Aozislas vöršitul vieti, kint vörbischelésze a sekretul vieti de rugatjúne a lui. És hallgassátok meg, hogy életévége hogyan nyilatkozik az imátít káról. Sintun ele subiecte pentru care mă rok de cincizeci de ani. Vannak olyan imacélok, amelyeket már ötvenkét éve imátkozom. Și mă voi ruga mai departe lui Dumnezeu, până voi primi un răspuns. És továbbra is imátkozni fogok Istenek, amíg válasz kapok. Adikasz stitzke. Noi vedem la suprafață totdeauna numai izbânzile, numai piruințele. Și avem o părere greșită, cum că odată spusă o rugăciune, neapărat trebuie să aibă imediat răspunsul. Ești Ó, ya jemand elmondunk már rögtön jönni el a válasz. Dumnezeu ne răspunde dacă noi am împlini anumite condiții. Iștenvalla szólna ha bizonyos feltételeket betölteni. Dar rugăciunea nu trebuie să se schimbe pe Dumnezeu. Dar rugăciunea trebuie să mă schimbe pe mine, care mă rog? Az imán nem isten kell megváltoztása nem engem, aki imádkozom. És până se petrece această metamorfoză, această schimbare, în gândirea mea, în atitudinile mele, până atunci bunul Dumnezeu este legat, nu poate să-mi dea răspuns. És amíg végbe megy a metamorfozás, a változás, az én gondolata az én életemben, adik isten megvan kötv, adik nem adhat választ. Scumpe suflete, niciodată să nu disperați, dacă eventual întârzi răspunsul la rugăciunile voastre. Kedves lélek, soha ne ezt kétségbe, hatalán kétsd a válasz a te imátságodra. És să nu gândiți niciodată, că aceea este rugăciune adevărată, când faceți presiune asupra Lui Dumnezeu. És sose gondoljátok azt, hogy az az igazi ima, amikor valóságal nyomás gyakoroltok Istenre. Atunci când tace bunul Lui Dumnezeu, amikor Isten halgat, Și rugăciunea nu are un răspuns, és amikor az imára nem jön a válasz, motivéle nütribész kautatén Azokat nem a mennyben kell keresnünk. Azokat ne keresd istennél. nélkül. Azokat keresd itt a földön. Si varok sem válaszoljatok. Unde căutate aceste răspunsuri? Hol kell keresni e a választ. Noi. Noi. Az okom Keresjük magunkban, én, bennem. Motivul tăceri lui Dumnezeu nu se află în Dumnezeu, în persoana lui, ci se află în mine, care cer. Isten hallgatásának az oka, nem Isten semélye bennem, hanem bennem, aki kérek. Și în momentul în care acest motiv a fi descoperit de mine și înlăturat, bunul Dumnezeu imediat răspunde. <coughs> és abban a pillanatban, amikor felfedezem ezt az okot, és féreteszem, Isten rögtön küldi a választ. Ce face prorokul? Mi tesz a tróvéta? În anul din tőle a domniei lui, eu Daniel am vózut din körz, că trebuiau să treacă 70 de ani pentru derömarea Ierusalimului, după numărul anilor, despre care vorbesc, vorbise domnul către prorokul Jeremia. Uralkodásának első esztendeiben én, Daniel, <coughs> megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Urigé Jeremiás Jeremias hogy hekben esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Avek unszurprize itt en text. Egy meglepetés áll előttünk a szövegben. Én csekon sztács a szurprize. És mi benne ez a meglepetés? Danielre prórok. Daniel prófétá volt. Prorok laredescoperide. Laredescoperide. Egy jelentése van a prófétának? Cserkari laredescoperide és te en legátura direkt tudnul néző. És akinek jelentése van, annak közvetlen a kapcsolata istennel. De ce se mai îndeletnicez un azt de om Să mai caute cărțile și să citească pe proroci? Vajon, miért foglalkozik egyen ilyen profeta Oly dolgokkal? Hogy más profetáknak az írásait, A könyveit kutassa Auziți? Daniel, prorocul, cercetează prorociile Daniel, a profeta kutatta A jövendulése Daniel, prorokur cercetează asidu Cartea prorocului Jeremia. Daniel, a profeta mélyen kutatja Jeremias jövendőlése. Bényed, de de ce cerceteaz? De vajon miért? Dacă e porók! Se le întrebe pe Dumnezeu! Kérdezze meg Istent! Nu, skumpi mei! Nem, kedveseim! Bunul Dumnezeu a dat revelácia, pentru ca toți să ne orientăm din aceastá revelácie. Istent azért a történet hm. húztatás, hogy mindjájon, tai e cosa Dumnezeu ne-a dat revelația cu scopul ca noi să Isten voința lui Dumnezeu. Istean hogy mi kutassuk benne Isten Și el nu-a o altă revelație până când noi nu ne însușim cele date până acum. Istean formásh kiniratkoztatásod nekünk agy addig, amíg nem fogadjuk el az eddigi kiniratkoztatásokat. Prorocul cercetează scripturile, Deci el, profeta, studiază scripturile. Și nu era rușine să întrebe pe alți proroci. Și nu este rușine să întrebe pe alți Nici noi Mi nu ar trebui să ne rușinăm dacă nu înțelegem ceva și întrebăm alți proroci. Nimeni ne? nu poate avea uh, pretenția de a ști totul. Nimeni nu poate avea pretenția de a ști totul. Nimeni nu poate avea pretenția Tényt, hogy mindent tud. Nimei nem tudja a pretentie, ha el, hogy el, cel mai széleptében din lume. Senki neknek nem lett az az igény, hogy ő lenne a világon a legbölcsén. Adeváratul reprezentant a Lui Dumnezeu este totdeauna un om cercetőtor al scripturilor és al marilor adeváruri revelate de Dumnezeu. Istennek igazik képkiserületől de nagy kutató a szentírásban és a kinyilat fosztatásokban a melleket őak. El era nelinistit, exact ca și noi? De nuc volt akár csak mie. Sati mutca nucum va făgăduințele lui Dumnezeu să nu se împlinească la timp. Fielt nec iștanicii era tainta iașdne nak idỡden. Și care era ieșirea din impas? Eș hogiam jutot pierdola zăcuncă. M-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-l caut rugăciune, cerer postind însă és orszámat az úr mert én úgy keresem imádsággal, könyörgéssel, bőjtöléssel, zsákban és hamul. Mám rogat Domnului Dumnezeului meu, și am făcut următoarea urmátoára merturítséget. És imádkozám az Úrhoz az én Istenemhez, és vallás tedék, hajátok. Káre este metoda, csáma-eje, leznicioása, pentru cercetarea cercetára adi vörülől Lui Dumnezeu. Mi a legkönnyebb módszer, Isten igéjenek a tanulmányozásához? În primul rând rugăciunea. Elsősorban az imádság. Niciodată să nu látsz această sfântă karte pentru a o citi și a o studia fără rugăciune. És ezt a könyvet soha meg az olvasás és tanulmányozás céljából imádkozás nélkül. Ce mai făcut, Daniel? Mit te Daniel? A mai postit atunci când cercetea scripturile. Amikor tanulmányozta zirásokat még bőjtölt is. Cum se ruga? Pentru luminare. És hogy animálkozott a megvilágosításért? Úgy változtatom a mertúrisére și de recunoaștere a propriei sale nedesvárásíri. Vagyom a stávő lelkülettel, be ismerbe a saját tökéletlen hótat. Végy, pentru mulți, această carte nu spune nimic, Nagyon sok a számára az a könyv szemmit nem mond. Pentru că se uită la această carte de sus în jos. Mert a könyvre feluról leznek lefele. Adik a kártea este Minore, és el este superior. Azaz -az, ez a könyv kicsiny azok számukra, és ők lelmeinek felsőbbrendű. El este Ő a mester. El este înțeleptul. Ő a bölcs. és a mă rog, lui. Az ő áldozata. Or care vine și se apropie de această sfântă carte, cu acest iz de superioritate, aki ok, ez a Szent ilyen felsőrendűségi érzettel közeledik, abszolút annak számára cartea nu könyv va spune absolut nimic. Mert meg fog történni Pentru că se va întâmpla ceea ce a spus un mare az, amit mondott hajdan egy nagy gondolkodó. Zice cel care prin carte și si cartea va fugi peste pe, aki átsalad a könyvön, azon a könyv is átszalad. És se vor îndepărta, ca și doi copii, care-i fuc fața, fața. És eltávlódnak egymástól, mint két gyermek, aki szembe szalad egymással. Nu este îngăduit unui cercetător al Bibliei, ca să, ca să cerceteze cu un spirit de superioritate, Biblia. Nem engedhető meg egyetlen Bibliakutatónak sem, hogy felsőbrendőségig érzettel kutasson. Nu noi suntem maestri și savanți cărzii. Nem mi vagyunká könyvnek a mesterreés és tudodó. Autorul acestei cărți, el este mastru, el este már levăcetor. Ennek a könyvnek a szerzője, ő a nagy mester, ő agytani. Si noi trebuie să cetim de jos însus. És nekünk olvasnunk kell lentrőlfenzer către această carte, privind în sus la această revelație. Oricine care va avea o altă atitudine față de această carte revelatoare va rămânea fără lumină și fără revelație. Și acum să vedem cele două condiții esențiale ale unei rugăciuni biruitoare. Și meg az alapvető, lényeges feltételei a győztes imánok. Prima kondície. Az első feltétel. Kunasztere de dumnezeu Isten ismerete. Una dintre márile kondíci, alunei rugacsony, Biruitoare. A győztás imának egyik nagy feltétele ez. És akkor vennem, hogy se manifesta ez a szükséget, és a szükséget és a szükséget és a szükséget. Lássuk, hogyan nyilvánul meg ez, Danielnek az imátságában. Asgolta-t, cum vorbejte el deszre Dumnezeu. Hallgassátok meg, hogyan beszél ő isten. Doamne, Dumnezeule Mare, infrecoşate, Tu, care ţii legământul és dai îndurare celor ce te iubesc és păzesc poruncile tale. Kérnek ó, uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik és teljesítik az ő parancsolatát. Humilkunaste Daniel pedumnezeur. Hogyan ismeri Daniel Isten? Kisztának. A hetedik vers következik. Tudomni és dritt. Jar no nisze kuvine a szanisze umple faca derusine, no tuturor ruamindurlő Júda. Ti, uram az igazság, milyen pedig olcánkpirulás, mint ez ma van Júda férfiain. Cum îl cunoștea pe Dumnezeu? Versetul nou. cu i smerte A chirențedic vers? La Domnul, Dumnezeul nostru însă, este îndurarea, iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. Ami urunke Ișten az irgalmasag és a bocianat, mert pár tot ütöttünk ellene. Versetul 14. A tizennegedic vers? De aceea și Domnul a îngrijit ca nedorocirea aceasta să vină peste noi, căci Domnul, Dumnezeul nostru, este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut dar noi n-am ascultat de glasul lui azi a căi és azt vesedelmet mert igaz az úr mi Istenünk minden cselekedetében melyeket cselekszik, mert nem hallgattunk az ő szavát. Ie de ce v-am spus că această rugăciune este cu adevărat rugăciune model. Ime miec ez az ima mint a imătság ami Din toate uh, propozițiunile acestei rugăciuni există o justă raportare față de Divinul și realul Dumnezeu. Minden mondatában meglátszik a helyes viszonyulás istenhez és a velevaló viszonyhoz. Daniel, kare se roagă, îl cunoaște cu adevárat pe Dumnezeu, așa cum este el. Daniel, <coughs> valóban ismer isten olyan, olyannak amilyen ő a magami voltában. Motivul de bază, motivul capital pentru insuccesele noastre în rugăciune este că nu îl cunoaștem îl realmente pe Dumnezeu. Az igazi alapvető oka, ami sikertelenségeinknek az imádkozásban, nem ismerjük Istent olyannak, amilyen Ő. Motívul kapital, amiről most nem Amiért hogy miért nem tudjuk, nem válaszol, nem ismerjük Istent valójában olyannak, mint, mint akihez mi imádkozunk Probabil v-am mai spus despre acel kopil Lehet talán még beszéltem arról a gyermekről És noi de multe ori ne asemănăm acestui kopilás És gyakran hasonlítunk mi is hozzá un care desena, desena, lucra de zor. Egy fiúcska, aki szorgalmasan rajzolt, dolgozott És a étesanyja megkérdezte Ce faci fiul meu? Mit csinálsz fiam? Desenez Rajzolog. Ce desenez Mit ráizolsz? Dacă vrözi, mamă, îl deszenezi pe Dumnezeu. Haipen tudniakarod, istent. Vai fiul meu. Jai fiam. Dar pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni. Hat Isten senki nem látta. Pe Dumnezeu nem cunoaște nimeni, cum arată. Istent, senki nem ismeri hogyan is nezki. Nimic! nimit. Semmi bai. El vor cunoaște după ce voi termina. Meg fogják ismerni ha befejesztem a ráizot. Auziți? Haiatok. Sunt foarte mulți creștini care au astfel de idei despre Dumnezeu. Nagyon sok olyan keresztény van, akinek ilyen gondolatai vannak Istennek. Csak hogy Isten a saját, amilyennek én, ami én elmondom, amilyennek én gondolom őt, amilyennek tudom őt. N-l cunosc pe Dumnezeu, őt el van cunhajte, dupé ce őt el, le voi spune că cine este. És ha mások nem ismerik Isten, meg tudják, ha én elmondom, hogy ki ő. őt. Da, Daniel a cunoscut cu adevárat pe Dumnezeu. De Daniel valójában ismerte Istennek. Daniel nu s-a rugat cu în sine. Daniel nem imádkozott magabiztosan. Orice rugăciune, care este rostită, prin încredere în sine, nu va ajunge la Dumnezeu. És bármilyen ima, amit elbizakodva mondunk el, nem jut per Isten elé. Vedeți, Maria greșal, în aprecierea realitățilui Dumnezeu, constă în faptul, a nagy tévedés Isten felbecsülésében abbanál, ceea ce numesc eu binoclun inversat amit én megfordított tápcsőnek neveznék. Adika. Vagyis. Oamenii nem úgy illeszkedve rá, például néző, mert a inversziázza binóklul különállt Az emberek nem ismerik helyesen Istenet, mert azo ismeretének tápcsővét megfordítják. Kente úgy regulat, conform uh, construcției binóclului. În acest instrument lucrurile îndepartate sunt aduse mai aproape. És ha helyesen nézel belő a tápcsőbe akkor a, a távollevő dolgokat ez közelűz a te hozzád. Dar dacă inversezi binoclu. a Și te uiți invers în acest instrument în loc ca lucrurile depărtate să fie aduse aproape, cele apropiate vor fi Undef förpáté a helyek, hogyye a távolii dolgok közelterljennek fel hozát a közeli dolgok távollódnak eltőled. a cseláss luú sze pe tre viziară destre Dumnezeu. És hasonló dolog történht nálunk is az istennel kialakított vízikba. De ke noi vremszl concepem pe Dumnezeu cum este judecândul din evenimentele terrestrelevábenilor, és ha meg akarrjuk ítélni istent. Figyelve őt az emberek földi élményeinek és eseményeinek a kapcsolását. A tündérom kereszti... én de partanégris időben néző. Akkor feltétlenül eltávolodunk tőle. Cumo bisnual, loamini dupamarden orocius es punat. Auiazi ombrek nagymorúság után azt mondják. Domnile Dumnezeu. Hogyam nędese yani istanről. Vai ce fel de Dumnezeu este care îngăduit să moară tatăl meu în Auschwitz sau aici sau acolo sau cine știe cum. Mitei la iștanaz a fi mogengetă hű apá meghajön vagy itt vagy ott és kiudy a hogyan. Niste care sunt proiectate asupra lui Dumnezeu și Dumnezeu este privit prin aceste nenorocire. Földi nyomorúságok, amelyeket az emberek kivetítenek Istenre, és azokon keresztül nézik őt. Csak fel de Dumnezeu ez, aki mi a răpít copilul? Micsoda Isten az, aki elvette tőlem gyermeket? A murit soțul meu. Meghalt a férjem. A murit soția mea. Meghalt feleségem. S a mai departe. És így tovább. Da, acestea sunt nemorocsiai reale. Ezek valóságos nyomorúságok. Dar se nu le projektăm asupra caracterului lui Dumnezeu? De ne vetítsük-i ezeket Isten jellemére. Noi trebuie din revelație, din cuvântul lui Dumnezeu, să-i cunoaștem caracterul adevărat al lui Dumnezeu. Mi a chinirat ismerjük meg, iste igazi jellene. Și apoi cunoscândul prin revelație așa cum vorbește el despre sine că cine este și cum este. Și megismerve ţi, <coughs> a chinirat postatășulból ameicben chien lent iut, hoci kicoda és hoci mien prin lentila. Acestei revelații, după aceea să încercăm să înțelegem evenimentele care se petrec în jurul nostru sau se petrec cu noi în Noi aburim studiem la școala de cartea prorocului Job. az Dacă Job. L-ar fi judecat pe Dumnezeu după nenorocirea sa És ha Job az-o anapján alapján ítélte volna meg Isten Atunci i-ar fi făcut lui Dumnezeu un aspru rechizitoriu În marea sa suferință Akkor Istennek keserű semrehányásokat tett volna az-o nagy semvedései közepette Însă Job n-a păcătuit delok împotriva lui Dumnezeu cu vorba De Job az-o savaival soha nem védkezet Isten ellen Job n Făcut rebel, nu s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu datorită nenorocirii care s-a avut asupra Lui. Nu a încercat ca, ca prin nenorocirea Lui să-L vadă pe Dumnezeu. A făcut o mare experiență cunoscând personal pe Dumnezeu și astfel să vadă nenorocirea sa... Nagy tapasztalatot szerzett, megismerve Isten, és azokon keresztül látni a maga nyomorúságai. Noi trebuie să-i să cunoaștem să karakterul lui măreț, meg kell ismernünk az ő fenséges jellemet, karakterul lui milostiv, és plin de hat, és plin de dragoste. Az ő irgalmas, kegyelmes, és szeretetteljes jellemet. És atunci, van vom fi atrași de el, pentru ca să-i fim recunoscători și să fim, cu adevărat, predați pe altarul lui, maleabil ca Lutul în mâna és a körő vonzani fog bennünket, hogy agyukát magunkat az ő oltárán és képlékenyek leszünk az ő kezében, mint az agyag a fazekas kezében. Dacă ne va ajuta Búdó Dumnezeu și ne va tine în viață până atunci, megsegít és addig életben tart, dacă ne va răzi acest harca în sabat, Sapod függetlenedni a vastra. És ha megadja nekem azt, a kegyelmet, hogy szombaton közöttetek legyek. Jóash Dori, le a ön orrlepe karlepetreciemenpre unassza a bordez Mária problémátiká a körzi luióf. Szeretném, hogy a majd rendelkezésemre álló órák alatt. Egy Jobb könyvének a mondani valóját a problémáid dolgozzuk fel. Sunt convins, hogy múltsz citeszett kártyát férre kész-e, hogy a szó Én meg vagyok megvagyok, Győzöp nagyon sokan olvasak ezt a könyvet, anélkül, hogy megértené. A vénészt fooarte bine a timp, a szógyó. Épp a maga megfelelő idejétől jött ez a tanulmány. Dar nu sunt destul de convins, că studiind aceste lecțiuni, vom ajunge la cine știe ce realizare de înțelegere. És nem tudom, hogy tanulmányok, során eljutunk-e a megismerésnek, ki tudja mi a megvalósítása. trebuie să vedem problematica însáj, care după aceea se vede în demonstrația dialogurilor. Látnunk el a problémát önmagában, Amely képezi a párbeszédeknek a, Și a cărții, dacă ne de <coughs> és szeretném ráhelyezni a hangsúlyt éppen erre, ha Isten megadja a lehetőséget a párbeszédre. Daniela avea o experiență vie cu Dumnezeu. tapasztalata volt Istennek. Nu în sau lui din <coughs> és nem indult el Istennek a megítélésére ö, fogány alapállásból és pornea din niște premize sănătoase, din niște premize foarte reale, hanem egészséges és realis alapállásból indult ki, așa cum dovedesc uh, aceste propozițiuni pe kare vi le-am citit, úgy, hogy bizonytják ezt azok a mondatok is, amelyeket az imént felolvassunk. Și această cunoaștere de Dumnezeu stă în dosul uh, rugăciunii lui biruitoare. <gül> <gül> és Istennek ez az igazi megismerése áll az győztes imája mögött. Dar, Mai există și un alt motiv, ok is, anume cunoașterea de sine. Pentru că cel care se roagă nu trebuie, adică nu trebuie să se limiteze doar numai al cunoaște pe Dumnezeu. Nem ară, hogy istent e nevoie și de cunoașterea propriei sale uh, vieți. De szükség van az önismeretre, a saját életünk megismerésére. Pentru că o rugăciune fariseică nu va putea ajunge la cerul. Mert farizausi ima nem juthat fel a mennybe. Cum vorbește despre sine a uh, Daniel? Hogyan vorbesc de despre cine a procul Daniel? Cum vorbesc de despre cine a 5. Daniel? Am am Cum nem adott de la poruncile és a tale. Védkeztünk és gonoszságot mivel tünk, hitetlenül cselekedtünk és pártot ütöttünk ellened és eltávoztunk a te parancsolataittól és ítéleteittől. Nem ascultat pe Robita tői prorocii, a vorbit-n numele És nem hallgatánk a te szolgáirra, profétákra, akik a te nevetben szultak. Vesetú 7. Tu doamni és drit! Iar nou ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine noua tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorul lui Ier Ier Ierusalimului și întregului Izrael. Fiat, uram az igazság, miénk pedig orszang kirulása, amint ez maga-n Iuda fértiain, Jeruzálem és az egész Izraelen. Opt. Nyulcadik vers. Doamne, noua ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, da, noua! Miénk, uram, orszang kirulása, miénk, Sáo versetul 10. Vagy pedig a izédik vére. Nászultad glászul Nostru. És nem hallgatunk az Úrnak, ami Istenünknek szává. 12. 11. az, az egész Izrael áthágta a te törvényedet és elhajlottak hogy ne hallgassanak a te szódra. A pól versetul 12. egészen a tizennegyedikig. El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise în potrivă noastre, în noastre. Este ea și pe acești valuri amele care zolă ellenunca și cei birații ellen. Aș, da acik minket ítélte. Așa după cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta vine peste noi. Amintirva Domnul Mozaș törvényében, az a veszevela mindrean kiuver. De aceea Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vine peste noi, căci Domnul Dumnezeul nostru este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi nem a lui. Azért készen tartotta az úr a veszedelmet és a rejánk hozzá, mert igaz az Úr mi Istenünk minden cselekedetében, melyeket cselekszik, mert nem hallgattunk az ő szemtető. Mi egy győztes imának a titka. Ojust raportare la Dumnezeu și ojustă raportare la noi înșine. Haia viszonyulás Istenhez, helyes viszonyulás Önmagunk. Szelkunoaștem cu adevărat cine este Dumnezeu, dar să ne cunoaștem și pe noi cu adevărat. Poi ismerjük meg valójában, hogy kicsoda Isten, de Önmagunkat is ismerjük meg a magunk valója. Műntütör spune că doi oameni stau îndreptat către templu să se roage. O megválto elmondta, hogy a templomban két erm ember ment imádkozni, și unul s Egyik könyörgött Plin de sine. Önteltem. Féről sa se cunoască. Nem ismerte önmagát. Csinéra? Ki volt ez? Farizeus. A Farizeus. Doamne! Uram! Uite cine sunt! Nézd ki vagyok! Te laud, hogy a sajá, sajá! Maga hogy ilyen és ilyen vagyok! Alții, és nem vagyok olyan, mint másod, vagy in evamse! Uite ce fac eu! Nézd mit tesek! Iată, scumpii mei, o rugaciune, care noi place lui Dumnezeu. Egy új ima, ami nem tetszik Istennek. O rugáciune semeață, o rugáciune uh, îngânfată. Kevén felfuvalkodott ima ez. Oare, și în uh, timpurile noastre, se mai aud astfel de rugáciuni? Vajon, ami időnkben hangzanak -e el ilyen imák? Nu vă veci supára, dacă o să citez dintr-o rugáciune modernă? Nem haragusztok meg, ha idézni fogok egy modern imát? Ne védj, superak, superak. Nem vă veți valóban. Poftim? Nem. Poftim? Nem. Fogok szöveget szöveget szöveget szöveget szöveget aduce szöveget szöveget szöveget szöveget szöveget szöveget szöveget szöveget szöveget szöveget szöveget szöveget az szöveget szöveget szöveget szöveget szöveget szöveget Gazdag vagyok, és, de és semmire sincs szükségem. Felismertétek? Nevezétek meg? Laodicea, Laodicea. Laodicea. Igen. Íme egy új farizeus, aki nem, aki nem akarja ismerni önmagát. Hát akkor hogyan haladjon a győztes imában? Gândiți dumneavoastră că Dan Daniel era atât de prăpădit, atât de nelegiuit, cum vorbește despre sine? Noi am făcut așa, noi ne-am răzvrătit, noi am călcat legile tale. Mire tu, est fel, miha Dar nu ați citit de? în capitolul 1 acest tânăr, ce jertfe sau ce atitudine a avut pentru ca să nu se pângărească? De nem olvasztátok vajon az első fejezetben, mit az az jó hogy ne fertőztesse meg önmagában? No hasz citít in kapitolul 3, că s-au expus, mai degrabă să moară, decât să aleagă păcatul? Nem olvastátok stato că voi una forma de azok az ipjak választották inkább a halál mint hogy bét kezden. Poi nu ați a în capitolul 6? Hatnem la tot că voi una a 6-odik feezedeno. Atunci s-a dat interdicția de zile de la nimeni nimic. megjelent a Titore rendelet hogy egy pig senki sem senkitől nekírjen sen. Omul acesta nu a gândit la urmări. Ez az ember nem gondolta a következményel. Mai departe, s religia lui și l-a servit pe Dumnezeu conform conštiinței lui. Foita tavarlását és szolgálta Isten az ő lelki ismeretet. Ce a motive avea acest Daniel să vorbească astfel despre sine? Milyen oka volt Danielnek, hogy így beszéljen önmagáról. Pentru că el știa că este un păcătos iertat de Dumnezeu. Mert tudta azt, hogy ő egy Isten től bociánatot nyert bűnös. Da, el credeja că Dumnezeu l-a iertat. Hităstă, că Iștele megbocșătos. Sigur ochiul lui Dumnezeu este considerat parcă n-ar fi păcătuit niciodată. Eșo gistă însă ami bênă oian, mintea soha nembét căzere. Aceasta muna. este îndreptățirea prin credință despre care Apostolul Pavel scrie magnifica sa epistolă către Romani. Și ez az igazi hitáltavi megigazolás, amelyről Pál írja nagy Rómiaiakhoz intézetlet. Dar Martin Luther descopere marele adevăr de Luther Marton felfedezte a nagy igazságot, pe care formulează în teza s-a vestit referitor la îndreptățire, amelyet felhasnál a megigazulásról szóló nagy dolgozatában. Reformatoris scrie un limba latină. És a reformátorok latinul írtak. Nu vă veci dacă o voi repeta în limba latină, și dvs. o voi traduce. És ne hallgutjatok <coughs> meg, ha először latinul fogom idézni, amit aztán lefordítok. Homo simul justus, Est. Homo simul Justus et peccator est adică vagyis, omul az ember totodată este și drept este și păcătoș. Ugenaban az időben igaz is és bűnös is. Már adevăr pe care îl enunță apostolul Pavel. Omag igazság ez, amelyet kijelent Pál apostol. el amelyik a fost îndreptetít prin hiedință. Őt altal meg igazult. Ő, care credea că păcatele lui au fost trecute cu vederea. Őt au scos și iar elneste az Înainte de moarte spune: "Iskola la el utasmonda. că dintre păcătoși el vinse el -ső am fost eu voltamen Pofti? A, îmi pare not bine că ați at, at uh, sesizat falsul Örvendek, hogy a hamisat. Értácim, a un falsz intenționat. De ez szándékos volt. De mm. a fost rău intenționat. De nem volt rossz szándékú. A fost bine intenționat pentru ca a vă atragă atenția și dumneavoastră să, să mă corectáți. Jó szándékú volt ez, hogy vegyétek észre ezt, és igazítsatok ki. A corectat, és akik a foszt bíne és foszt. A van és a ő ezt jelen időben mondja. Dintre care cel din sunt Eu Aki közül első vagyok én. Káre este rostul acestei afirmácii? És mi az értelme ennek a kijelentésnek? Pavel era păcătos, Bűnös volt Pál Sau Pavel era un om Sau Vagy pedig fethetetlen <gül> Meg igazult volt Ira un păcătos Îndreptăcit megigazult bűnös volt. Ön szeregyet, értitek? Ön okilujdum nező jértát, Isten szemében meg voltak bocsátva de Dan proprére lui naújtát ká foszt iertat. De a saját szemében ő nem felejtett el, hogy bocsánatot nyert. És hogy el, kő adevárat, este un păcátos a cărui păcate au fost acoperite de Dumnezeu. És valójában bűnös akinek bűneit isten el fedezte. Iată! O demonstrație, dacă vreți, practică a acestei atitudini sănătoase a unui creștin în această rugăciune a lui Daniel. Ime egy bűnösnek a helyes magatartása amely Daniel imájában tükröződik. Și acum să trecem la Eleltt a probléma, és most térjunk rá a következő problémát kondíci rugacúy de mízno círé. A közben já imának a feltétele primákondíci első feltétel identifikájakup a porul si identifikájáku tosz pekötosi. azonosulás, a népel azonosulás a bűnösökkel. Auziți-n versetul 5. Az versben. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi, am fost întrătniș, ne-am abătut de la poruncile și orinduirele tale. Vétkes tünk és gonoszságot mivel tünk, hidetlenül cereket tünk, és pártot ütött tünk ellened, és eltávoztunk ate parancsolataitól és ítéletaitól. 8. 8. Doamne, 9, Vétkezt. ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Mi-énk, ó uram, orzsang pirulása. Noi ne-am răzvrătit împotriva legii. Mi utöttünk pártot törvényed ellen. Adiká? Azaz? El nu vorvește despre popor separat și despre sine separat. Nem beszél külön a népről és külön önmagáról. El mijlocește pentru popor. közben iar a nép ért. Dar nu așa. De nem úgy. Doamne! Uram! Vezi cât de rai sunt ei! Lásd meg, hogy milyen gonoszak ők! Járta-le, lor! Bocsáss meg nekik! Nelegi ujjtí lor! Azoknak a törvény személyek! Uite, meg. cum s-au îndepărtat de la tine, cum au călcat legile tale! Nézd, mennyire eltávolodtak tőled, mennyire áthágták barancsolatai. Egy nátt fel de exprimare ar fi, ar fi existat o mare prăpasztie între mijlocitor, și între aceia, pentru care mijlocește. Ilyen kifejezések által óriási szakadék keletkezett volna, azok között, aki közben jár, s aki kért közben jár. Tudjátok-e, -e spuneți că cine este sus -e, hogy ki a mi nagy közben járunk per a mennyben? Jesus Christus. Știți pentru ce motiv poate el mijloci pentru noi? És tudjátok e miért járhat közben érettünk? Că Mert că s-a făcut Köszönöm szépen! De, de nem vétkezett. Da, fără de păcat. Ki vele a bűnt? Da, spune -mi, mă rog. De mondjátok! Ce s-a întâmplat pe Golgota, când Domnul suferea pe kruce? Vajon mi történt fel a Golgota, amikor az ura keresztem semvedet? Cum spune a profecia, és cum spune noul testament? Ce a adut loc? Mit mond a profecia és az új testament? Hogy mi ment ottan végbe? Zice, și Domnul a făcut să cadă peste el, ce anume? az Úr mindjájunk vétkét őre járvete. Păcatele vostre pun un zid de despărcire între mine și între voi. A tii bűneitek emelnek válaszfalat közöttem és ti közöttem. Pe Golgota! Golgota! Vedeți dumneavoastră un zid de despărcire? Látok-e vajon valamiféle válaszfalat? Poftim? Kérem? Da Igen vagy nem? Da. Unde? Igen. Hol? Într-un moment Mântuitorul sfâșiat de durere exclamă: Fájdalmaktól fai egyik pillanatban felkiáltott az üdvözítő. "Éli, éli, la Éli, eli eli la masa bahtani. Dumnezeul meu, de ce mai părăsit? În Istenem, Én Istenem, miért hagytál el engeneb? Kár era motivul adevărat al acestei exclamații?" és mi volt a való oka ennek a felkiáltásnak. Dumnezeu a asezat asupra sa, mielul Dumnezeu a luat asupra sa păcatele noastre ale tuturor. Isten ráhelyezte, Isten báránya magára vette mindannyiunk bűnelni. Fiul lui Dumnezeu a luat asupra sa în mod voluntar vinovăția noastră și s-a asezat în rândul păcătosilor. Isten fia önként magára ami a mi bűnösségünket, és önként a bűnösökkel egy sorba helyezte maga. Nu suferea din cauza vinei lui. Nem az ő bünei miatt szenvedett. Ő singur saşezat pe sine în rândul păcătoșului. E maga egy sorba helyezte magát a bűnösökkel, luândasupra sât păcatele noastre. Macar o oh, vie de 1000 bünea în. Ó ce idee colosală în Roman capitolul 3, aseară ne-a vorbit despre această idee fratele uh, Stefanie. Mi corosal gondolat ez, amely benne van a Colosei beriec no, no, no. A római levél harmadik fejezetében. În capitolul 3, még pedig a negyedik fejezetben. Versetul 25. Au versben. Tehát római levél negyedik rész oh, 25. harmadik rész 25. vers. El, Isus, a mai dinainte să fie prin credința în lui o de ispăsire. Két az isten eleve rendelt engesztelő áldozatul. E, fratele, a sejáre ne-a ne fraszt atintia, că traducerea noastră nu este chiar cea mai reprezentativă și cea mai corectă. Testver, utáts tevönnyi testver az este felhívta a figyelmünket, hogy ami fordításunk nem a leghelyesebb és nem a legreprezentativabb. Aici, în grec, în original, se află termenul de hilasterion. Az eredeti görögbenit a hilasterion szó al... Csin semmi Mit jelent az a szó hilasterion? Inseamná kapakul ispăsirii al chivotului. Jelenti a frigiládanak a fedelét. Auziți? Ha iatok! Kapakul chivotului. A engesztelés ládájának a frigládának a, a fedelét. Vé să rețineți această idee pentru uh, seara de mâine. És őrizétek meg ezt a gondolatot a holnap utáni estéri óráról. Sőn nu uitați atunci, când poimai ne vom discuta santuarul. És ne felejétek el ezt, e. akkor, amikor beszélni fogunk a szentélyről, e, kapak, adică kivotul, a avea un kapak. Egy friglátának volt egy fedele, și se kemá kapakul és az engesztelés fedelének neveszték. Sau nevezték. kapakul milosteniei. A kegyelem fedelének. Sau kapakul milei, Sau kapakul hárului. Az irgalom fedelének neveszték. Pe cine reprezenta acest kapak? És kit jelképezett? Reprezenta hárul, Sau mila, Sau mijlociria, mm. Sau ispăsiria Domnului nostru Iisus Hristos În locul păcătosului. Jézus Hristus kegyelmét, mm. Irgalmát, Engesztelését, mm. És közbenjárását A bűnös ember helyett. Prin, uh, Mărturisirea păcatelor, păcaturile la transmise asupra jertfei. O bünăc negvorlása által a bűn átletvíve az áldozatra. Prin sângele lui acest păcat a fost transmis pe capac, és az áldozat vérével a bűn átletvíve erre a fedélre. Și apostolul Pavel îl numește pe Iisus Hristos capacul és Eșpała apostol Iezus Krisztus it a kegelem fedelének nevezni. Prin credință prin acest capac al am fost făcuți și noi drept. Și hitătal, a kegyelemnek, vagy pedig az engesztelésnek eme fedele által igazak În Őn altloc în a doua corinteni capitolul 5 zice că Domnul Iisus Hristos în locul nostru a devenit sau s-a făcut păcat és egy másik helyen, még pedig a második korintusi levélben, az ötödik fejezetben az, hogy Jézus Krisztus bűnlet érettünk, deci, vagy hejertünk. Deci, făcându-se păcat, adikă s-a identificat cu păcătoșenia noastră. Bűnne azonosította magát, ami bűnösségünk el. De aceea poate să ne fie Mare Preot și Mijlocitor sus în ceruri. Ezért lett nagy, főpapés, közbeniáról érettünk fenn a Cum vedem noi această identificare a Marelui Preot, a Mijlocitorului, în sanctuarul és hogyan láthatjuk ezt az azonosulást a főpap szolgálatában, de a földiszenttéiben? Anume Mic marele preot a... era îmbrăcat și îmbrăcat și cu un efod. A főpap öltözétén rajta volt az efod. És fodrul, adică pieptarul era prins cu în două locuri cu o rosetă de aur, în care erau două pietre de onix és ez két helyen a vállán rozett, arany rozettával oda volt fogva, és ezekben onix köv volt. Onixul este de culoarea unghiei. Az onix olyan színű mint a köröm, dar are o proprietate foarte interesantă. És érdekes tulajdonsága van. Priea -e, imediat culoarea din mediu, advasi környezetének a színét. Dacă ajunge lângă un pulover roz, devine roz és ha egy rózsaszín pulóver mellett van, akkor rózsaszínvel. De akajnje lengeni este verde szür, de verde? Ha zöld szín mellett foglal helyet, ő maga is zöldé válik. Sír a graváte peccle pietre. És mi volt bevésve ebből két köbe? Shase 6 shase semintzi. Hat meg hat dörgnek a. Addig a filu Izrael pe peuméri lui. Izrael pe umeri lui. fiai a főpap vallan hordozva dar de ce onix trebuia să fie? Mierwol sukcesea az onixva. Vrea să exprime identificarea marelui preot. Kiokori ofezni a nagyfőpapnak az azonosulását. Identificarea totală cu Dumnezeu când îl reprezenta pe Dumnezeu, a totalis azonosulás Istennel, amikor Isten képviseli, când reprezenta legea lui Dumnezeu, amikor kip viselta de töntény. Când vorbea împotriva păcătoșului ca legiuitor sau judecător. Amikor a bűnös ellen beszélt, mint törvényhozó vagy ítélő. existával a totale identifikare. Az azonosulás tökéletes. Nukonostja nincs pe fratelelui, nu cunoștea nici pe fratelelui, nu cunoștea sem rudele lui. Nămișmearta rokon. Aceasta era de bază a lui Levi, pentru care au fost aleși fiul Levi ca să fie preoț. Ez volt a leviták alapvonása, amelyt keletek választva hogy papok legyen. Pentru lindjela. identificarea totală cu îideile lui Dumnezeu și reprezentându-l pe Dumnezeu în fața poporului. Otot aleș azonosulás miat Isten gondolataival szemben, hogy képviselijik Istent a nép felé. Dar mujan akkor, kinek invers, reprezentápo porul önfázalódni amikor a népét képviselte Isten erőt, a tünsz máre leprózse identifikátotál, kupo poporul kezüten grischál, akkor a főtap teljesen azonosult an epel, amei hi hi, hi, hi, hi, hi hi haba eser. Citit svrogun Exodul capitolul 32, mijlocirea lui Moise. Ulfășatok csak el. Mózes második könyve 30. fejezetében. Mózesnek a közbeni árazás. Cine judecata? Io nu azi îtelat. Din partea lui Dumnezeu. Luat se a vaheteco, fagi dela i fac. Și fie care se loviască a el. Eș minnak a hozzát fágjale. E vorba de idolatria de la Sinai. A sinai hegy melletti bálványozás urcă el, la, el pe munte, și în a sínai hegyre. Pentru popor. És közben jár a népért. Dumnezeu, és azt mondja Isten, Moise m Tudod, hogy mit tett a nép? A most a És én rájuk asupra És török. És egy nincs loc és helyben megsemisitem őket. Sidintine, dar în dosul bun, voi face o mare națiune. Egy nagy népét fogok csinálni. Era suprema încercare a lui Moise. Ez Mózesnek nagy próbája volt. Eg zákkas încercéré a lui Avram, atunci când a cerut ca să-l aducă jertfă pe Isac. A căpőzând Isten țirtetone, că îndoza pe Uzákosi Moise spune. Moise a șos mondia. Da, nu, no, nu no, Doamne. Ne uram Pe poporul acesta este poporul. Ez a Ce vor zice națiunile învecinate? Mit fognak mondani a somséd nemzetet? Ia scos cu mare din Egipt și n-a mai putut să-i țină. Ki hostă-i ket nagy hatalom al Egiptomból nem tudta tovább megtartani? Doamne! Uran. Te rog iartă păcatele acestui popor. Bociaz-mege e nepednec bâneit. Sau dacă nu. Ha nem, Te rog Akorvona miratírlek, atunci să mă ștergi și pe mine din cartea ta pe care ai engem is ki abból a könyvből, amelyet írtál. Io nu iradi Nem volt válvány minden. Io n-apăcătuit împotriva lui Dumnezeu. Nem Isten ellen ebben. De se identifică total cu acest popor. De teljesen azonosult a népvel. Ya te secretul rugăciunii adevărate de mijlocire. Ime az igazi közbeni árai imánok a titka. A Atut ön. În... Ugyanis Jézus Krisztus, mint a Mózes és a Dániel közben járásában. És az utolsó rész. Ca să fie cu hogy a valóban a rókaciune és a rókaciune a rókaciune valóban birulitoare, a a és 16. A megaltizan, a a verse. És most, Uram, ne, Uram, Tú, aki a szokásos a tiédet az egyiptomi a mâna a tiédet a tiédet a făcut a nume, așa cum a și astăzi, noi a tiédet Și am nelegiuire. Most azért ómi úrunk istenünk, aki kihoztad a te népedet Egyiptom földéről hatalmas kézzel és nevet szereztél magadnak, mint ma is van. Vétkestünk gonoszul cselekedtünk. Uram, a te igazságot szerint forduljon el kérlek a te haragod és busvlasod a te városodtól, Jeruzsálemtől. Kari este a spiritual spirituálisanatos. Mi az egészséges velké alap? Csérerea continuu este susținută de propria sa mertúrisére. Hogy a kérés, az imádság alá van támasztva a saját vallomása. Adiká, argumentus suprem nu este meritul omului. Azaz, az embernek legtöbb érve nem a saját érdemei. Argumentus suprem nu este meritul națiunii. Nem is a nemzetnek az érdemei. Argumentul suprem nu este nici meritul unei grupe. Szenetőssé dina ezt popor nem egy embercsoportnak az egészséges érdemei egy népből. Ci argumentul suprem este dragostia lui Dumnezeu fațe de un popor care greșește. A legfőbb érdek Istennek véghatatlanszeretete egy népi rand, amely vetkezik. Ascultați versetul săptesprezece. Hai meg a 17. Asculta daracum Dumnezeul nostru dragut și cerule, robului tău și pentru dragostea domnului. Fă să fața ta peste tău, és se strălucească könyörgését, és esedezéseit és világosíts meg az orszádat, a te a te szent helyeden, amely ne -a făcut lui? Mi az ok annak, hogy Isten az ő névetévét. Nem nem mintha jók lennénk. Nu faptul că noi suntem mai deosebiti decât alții. N-am Cum a vorbit lui Israel pe vremuri? israel haidan? Să nu gândiți că va mai pentru că sunteți mai numeroși decât alții. Negundoiatocuig aziet vălăs tot alag mint ha mint. Să másik. nu gândiți că va mai pentru că sunteți mai deosebiți decât alții. Haipedig, cuțon legașebec lănietek mint măsuc. Care este singurul motiv al alegerii? mi az egyetlen lenok a kiválasztásnak pentru că van you beat mert seretele pt tete stai puțin aio tot meg înseamnă că i-a iubit pe ei și a iubit pe nu n-a iubit celelalte națiuni istansera te rog nem nu nem iubindu-i pre... pe ei prin ei a iubit toată lumea Szeretve őket általuk szeret az egész világ. Mert általuk megbizatásából az egész körülvevő világ számára. Te ajubit szeretett téged, de iubit și vecinul tăr de általad szeret totet is Prin tine vrea să, să iubească toată lumea în világot szeretni a Prin tine dorește să mântuiască toată lumea prezentă de Atot az egész te világot să fie lumină De ezért te are ca să fii sare De aceea te, ca de aceea te pentru ca să îl reprezinți în mod demn pe Dumnezeu în fața tuturor oamenilor az egész ember az emberisé de aceea ți-a dat mandatul ca să fie un samaritean milos în această lume. Ez ia captat o megdizată, odea, în világban légy irgalmas samaritan. Se în această lume dragostea lui Dumnezeu față de o lume pe care el vrea să o salveze. Suria de se te ebben a világban istenek szereteti egy olyan világram, amelytől megakar menteni. Dar numai cu un astfel de fond spiritual sănătos Putem ilyen, noi să mijlocim în rugăciunile noastre de mijlocire. Dacă și ea tudunk valóban közben járni, a mi közben járói imáinkban. <coughs> Apoi spune: Az sultan mondja: Pleak te urechea Dumnezeule și ascultă. 18. Hajd deni stanamot a füledet hozzánk és hallgasd meg. Dis kidé óki și privește la dermaturile noastre și la cetatea peste care este chemat, Numele tău Nici mi-a Auziți, Dumnezeu și-a închis ok, i-ați închis aerul Știți că și a mai închis o dată, mi închis odată nevestătii. Nu, nu, nu, că odată încă s mai întâmplat. Știți că o Dumnezeu a primit alături. Tudjátok, hogy mikor nézett Isten féle? Mikor és hol? A Golgotán. A Golgotán. A gondbatteleink rá, arrunkat, puszta szupra fiúlússal. Amikor a mi bűneink ráletek vetve, helyezve Isten fiának a vállaira. Bűnöd meg, hogy ön nem a hiput tudsz elválasztani. Isten nem tudott oda tekinteni. Szentországoki. Elfordította a szemét. Hogy ne lássa. De aceea spunea Mântuitorul Doamne Dumnezeul meu de ce m-ai bărăsít? És ezért mondta Meglalt, hogy én istenem, én istenem, miért hagytál el A Acum Daniel observa același lucru, Când Dumnezeu s-a întors fața, Să ne vadă necazul Ierusalimului și a Izraelului? És Daniel ugyanezt vette észre, Hogy ne lássa a városnak a nyomorúságát. Dar el roag, în versetul 19, Doamne, ascultă! De kér Isten, hogy uram, hmm. halgass meg! Doamne, ia aminte! Emlékezzél meg! Doamne, lucrează pentru Ierusalim! Is dorogos Ieruzaleme. Asupra căruia este chemat numele tău. Aminul neraste picote neved. Invocarea numelui lui Dumnezeu înseamnă invocarea prezenței divine. Istvánra való hívatkozás jelenti az isteni jelenlétek a hívását. Probabil în fiecare azt, astfel în acești spiritsi s-a rugat Daniel. És gondolom, hogy minden nap ilyen szellemben imádkozott Dániel. Cum s-o răspunde ghodul Dumnezeu unei astfel de rugăciuni cu hogygy ne válaszólna isten egy valóban ilyen példamutató imára. Si Dunezeuvá răspunde și astăzi tuturor rugăciunilor care vor fi spuse într un spirit astfel de sănătos al credinței cum îl vedem înndannie. És isten ma is válaszolni fog minden olyan imára. Amelyben olyan egészséges telki alap látható, mint Dániel Imájában. Cum a răspuns, Dumnezeu, la Vom vedea Hogy peste hogyan válásod Isten az Imára látni fogjuk a következő estéken. a következő vasárnapon. E, a ruga o, înțelegere și o clemență din partea dumneavoastră és egy megértés kérek részletek tőle. Având a védere, că săptăména trecut am tűnt o vacanță, mivel vacációnk volt az elmúlt héten, akuma noi va trebui, ca să mergem cu pas mai repes, pentru ca să recuperăm cele pierdute. Gyorsabb léptek el kell haladnunk, hogy potoljuk be az elmulasztott. Și v-aș propone, ca să ne întâlnim și poi mâine seara, javasolnám te, találkozzunk holnap után este is, și dacă ne ajută bunul Bunezeu, vă invit, ca să ne întâlnim și dum Pentru ca, cu ajutorul bunului Dumnezeu, să putem termina aceste cercetări acum în luna aprilie. mindezeket a ebben az aprilisii Și în final acum câteva idei, scoaterea învățăturilor din acest capitol. a Prima învățătură. Noi pierdem bătării, deoarece ne rugăm foarte puțin. Mi soksor cetatve sumert igen care imat. Pur și simplu nu avem timp pentru rugăciune. Eci Rugăciunea a devenit o formală pentru mulți creștini. Și a un Acești creștini încă n-au învățat marea lecție. Nem tanultak meg az că nagy Că multă rugăciune înseamnă multă putere. Sok ima, Puțină rugăciune înseamnă puțină putere. Kevés ima, kevés erő. Lipsa rugáciunik. Az ima hiánya. Înseamná lipsa puteri. Az erő hiánya. Sau dacă ne rugăm. Ha imádkozunk. Nem vagyunk hitasztóak. A ne ruga ani de zile pentru ceva. Mi se pare ca imposibil. Valamiért évetig imádkozni lehetetlennek. Mi tig. se pare un insucces, o zödörnicie. Oh. Și hiába nec hiaba o înfrângere, Vera Șegnac. Învățați de la Daniel. To nu ia togdania altez. 10 ő. ani de zile se roagă. Eștiis evighi măpozot. Uh, și după 10 ani primește răspuns. Eștiiz ev után capta megă a vălas. Noi așteptăm succese imediate. Varhuk az azonnali sikered. starea noastră spirituală. Și gata la nu le cauza multor insuccese în viața de rugăciune. Ime a șoc sigertaransic nec a ima életünkben. O a doa önvacatura. Egy második tanulság. Nu avem successen luca csüne, pentru ka avem ideigresíte despre Dünnezeu, és ideigresíte despre noi önsinek. Nincsenek sikereink az imában, mert helytelen elképzelésünk, gondolataink vannak Istenről és önmagunkról. Múlc, varcel, ibe, pe Dünnezeu, la Keremullor. És sokan szeretnék, hogy Istennel rendelkezzem. Múlt vor să-l foloseascam personale. Szeretnék személyes célokra felhasználni. Múlt vor să-l manipuleze pe Dumnezeu. Szeretnék Istent manipulálni. Credem, hogy fiind kopiii Lui Dumnezeu hívén, hogy Isten gyermekei vagyunk és tudatória Lui Dumnezeu, köszön ne poartaj de grijze. Kütelessége, rolunk gondos, komis ne fog válaszolni. És nem ne adreszom Lui Dumnezeu de pe pozície merturizitoare. És nem fordulunk Istenhez a bűnbevallás bevallás onapállás De pe a pozíció vám A vám szedőnek a pozíciója Cide gyakran úgy mód közünk. De a pozíció fariseulői. Mint a farizeus Stáom mislóci re vagy ami a közben járást. <tíns> történet, ne ident identificăm nici cu solia lui Dumnezeu și nici cu uh, vinovăția acelora pentru care trebuie să ne rugăm. Nem azonosítjuk magunkat sem <tíns> isteni zenetével, sem azokkal aki kért kelleme imádkozni. Și poate că nici nu apelăm la singurul mijlocitor care ar putea să ne ajute és talán nem is apelálunk az egyedüli közbenjároha, aki segíthet ne rajdunk. Sí, ultima az utolsó tanulság pedig, nu ar fi îngăduit ca-n rugăciunile noastre să căutăm voia noastră, ci doar numai voia Lui Dumnezeu. Soha nem engedhető meg, hogy az imában mindig a magunk akaratát keresük, csak is Isten akaratát. Mulți în rugăciunea lor vor să-L convingă pe Dumnezeu de oportunitatea intervenției Lui. És sokan Isten imájúban szeretnék meggyőzni, az közbelépésének a szükségessége. meg akarják pe Dumnezeu de dreptatea lor personală. Isten saját de meritele lor, soiat Și de nevoile lor urgente. Pare Dumnezeu ar fi dator să intervină în favoarea lor. Isten volna, și tăcerea lui Dumnezeu, Isten de multe szor, nu ne face ca să-i căutăm totuși voia sa. Nem készített arra, hogy mégis keressük az ő akaratát, noi, és hogy találjuk meg a hibát magunkban, és incepejünk a ne plângem și să ne ca Asaf în 73. és Asaf a ne tänguim, ca 7.3. Ó, oh, mi Hiaba tistitoța-măsiveme. Deja-ba mi-am spălat mâinile în Hiába Hiaba muștom ártatlan. ardatlan să-ți. Ieți sunelejuiți? Ime ők gonoszak. Cine li se întâmplă nimic? Așa mi-năm történic ceva. Darie, ești în? No, nu, scumpii mei. Nem kedveseim. Nu vă rugați și nu vă tânguiți niciodată în acest spirit înaintea lui Dumnezeu. Ne és ne Isten előtt, ilyen ne ar să ce voia lui Meg kellene tanulnotok, hogy mit jelent valóban Isten -ar, a ar trebui És meg kell tanulnotok, hogy a legsorsdöntök kérdésekben is, mondjátok el imában azt, amit a megválto mondta. Totusterrok să nu fiecum eu vre. mégis ne az én aakagatom legyen, fiécum vrei Hanem legyen meg a te akaratod.é fiats amén nem öntu it, haddik kö pierdusz. Vajon miért fog olyan sok ember elvesni? nu pentru faptul că nau vrut să semântuiaskcă. Nem mint hanem akartak volna üntvözülni, csi din kontre pentru faptul că au vrut să se mântuiască, dar nu după cum a vrut Dumnezeu, ci după cum ei vor. De a vrut, De aceea să învățăm din rugăciunea Domnescă. De aceea am în De aceea încredere în, în fiecare rugăciunea că rugăciunea De aceea am voia ta! legyen meg a te akaratod. mint a menyben. A földön is, <gül> És hadd tegyük hozzá. Doamne, -se voia ta și în viața mea legyen meg a te akaratod az én egyéni életemben. A családse secretul Ez a tikkottikka a győztes imában. segítsen Isten hogy ilyen imáink legyenek és ilyen lelki sikereink. Amen.